în extaz, ca sfinții, vedea, deși ești fără chip, ești ca o lumină nematerială, ești cel mai presus de minte. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisuse Hristoase, lumina lumii! Te iubim și te rugăm, dăruiește ne lumina ta, cea dumnezeiască, care sfințește, desăvârșește și îndumnezeiește mintea noastră. Ea este ca un izvor făcător al tuturor bunătăților și frumuseților. Poate să urce ca pe o scară spre tine, să dobândească treptat chipul și asemănarea cu tine, unul cel mai presus de fire. Ajute-ne să intrăm prin porțile unității, bucuriei, luminii, slavii iubirii, tainei, la cina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 mai presus decât tot binele, atunci putem să avem o altă înțelegere a lucrurilor, izvorâtă din înțelepciunea Duhului Înțelepciunii, o altă folosire a lor, o străinare de lume, ca semn că trăim pentru tine, cu tine și într tine.